Жовте листя ставлю у глечик без води. Кетяги калини чіпляю на цвяшку над телевізором і в ізольовану з усіма вигодами кімнату входить осінь із сердечним і гіркуватим усміхом. Відчиняю двері на балкон і вливаються струмені вечірнього повітря, що пахне садком. Сад якраз через вулицю народного ополчення, по якій, на щастя, не так багато проїжджає транспорту. І в цей час знову владний командирський окрик телефону, міжміська, з якого міста мені могли б зараз дзвонити. «Мама?» – лунає в трубці рідний, змінений відстанню голос. «Це Андрій!» – дзвоню з Житомира, «В мене все гаразд!» «Як ви зіграли?» – питаю. «Нормально! Виграли сухим рахунком. Ми їм закинули п'ять м'ячів. Ти забив гол? «Я грав тільки в другому таймі, забив четвертий м'яч». «Як ти грав?» «Нормально, зараз уже тут відключиться автомат, а в мене більше немає монетки на 15 копійок. На добраніч, переночуємо тут, завтра вранці приїдемо». Почулися відбійні гудки, проте якийсь час я ще тримаю в руці телефонну трубку. Навіть зазираю в поточену дірочками слухавку, наче сподіваюсь там побачити». А вже ж синів голос, якби його можна було б не тільки почути. У нашій кімнаті одежна шафа стоїть не під стіною, а перпендикулярно до стіни, таким чином ділячи житло на дві нерівноцінні за площою частини. На більшій частині стоїть сервант, тумба з телевізором, стелаж, стіл і мій диван-ліжко. На меншій частині – старий репучий диван, на якому спить Андрій, і лозинова етажерка, де він складає свої книжки, зошити і підручники. І більше нічого в цьому закапелку нема, якщо не зважати на те, що весь стильний бік шафи туго оббито репродукціями з найрізноманітніших картин художників, зарубіжних і вітчизняних. Ці репродукції ми у двох із Андрієм вирізали з усіх журналів, які тільки потрапляли до рук. «України», «Огонька», «Іностранні літератури», кольорових польських, чеських, німецьких, болгарських. Тут поряд із Рембрандтом сусідіє Рубльов, а з мурашком Гоя, Гоген, Бато. Зрештою, тут ніякої системи нема, бо це не колекція цінителя чи любителя. Просто так собі придумано, щоб обклеїти сіру фанерну спину шафи. Крім репродукцій, Андрій над своїм ліжком начепив безліч футбольних вимпелів, значків, знаменитих західноєвропейських клубів. Висять тут також фотознімки футболістів київського «Динамо» за всі часи, коли вони ставали чемпіонами країни чи завойовували почесний кубок. Поговоривши з сином, я, мимоволі, звертаю в його закапелок, беру на етежерці, клясер із марками, гортаю. І розглядаючи екзотичні поштові зображення, є тут звірі, птахи, риби, квіти, дерева. Видатні державні діячі, наче продовжую спілкуватися з Андрієм. І подумки, уявляю його щуплу гінку постать, гоструватий злам брів над чорними, некліпливими очима. Уявляю, як він сам з товаришами, а найвірогідніше не з одним, сидить. У номері, або де їде по вулиці вечірнього чужого міста, як суплює вузькі плечі, як бренить його голос. Приймаю холодний душ. Вранці ввечері хай осінь чи зима, незмінно приймаю душ. Акуратно розчисуюсь перед зеркалом у коридорі. Далі неквапними ковтками священодіючи випиваю склянку молока, взятого з холодильника. Версиста ковдра кусає оголене тіло. Проте мені чомусь подобаються ці укуси, від них я спершу бадьорішаю, а потім зігріваюся. Горить кволе світло нічника, я протягаю руки і беру з полички книжку. Це книжка поезій. Я, мабуть, трохи старомодна, бо не тільки намагаюся дістати цікаву новинку, а й прочитати. Найбільшим моїм гріхом, очевидно, є любов до поезії. Ця любов із віком не минає, а тільки міцнішає, і ніякий досвід чи життєва мудрість тут не стають на заваді. Мені подобається навівати собі той настрій, яким пронизані поетичні рядки. Я не прихильниця карколомних метафор.